E allora di nuovo atti e misfatti, il martedì autogestito da femministe e lesbiche, un altro appuntamento che riguarda la sede di femministe e lesbiche del 22 di Via De Volci qui a Roma e ai noi ormai è un tormentone de, da un bel po' a questa parte e c'è un'altra colazione resistente eh, sotto il 22 venerdì 23 novembre alle ore 8 e 30 è previsto per quel giorno come ormai con cadenza quasi trimestrale l'arrivo dell'ufficiale giudiziario e eh, dentro la sede, le compagne continuano a stazionare tutte le mattine in cui c'è appunto questa minaccia davanti alla sede con cornetti, caffè, tè e anche l'occasione per insomma chiacchierare, stare un po' insieme ai noi, è una spada di Damocle che quella mh, sede vive ormai da tanto tempo e mh, speriamo... Insomma, prima o poi che si concluda in qualche modo, comunque noi l'appuntamento ve lo diamo, tutte le innamorate della sede del 22 eh, alle 8.30 di venerdì mattina, venerdì 23 novembre davanti alla nostra porta.